Признаємося, Марку, куди від вас подінешся, але після вечері. Ането, ходімо на кухню. Вікторе, ти з нами допоможеш. А Марк'янові увімкни телевізор, щоб не нудьгував. Валентина порядкувала на кухні, керувала. Як гарно, як добре, що всі дорогі її люди зібралися разом. Зараз вони сядуть за оцей стіл, повечеряють, гомонітимуть про щось цікаве і корисне аж до темненької ночі. І вперше за останні місяці їй не буде страшно. І дивно. Як воно у світі влаштовано? Ішли собі четверо людей, кожен своєю дорогою, і ось ці дороги перетнулися. Чотири дороги. Чотири дороги назустріч. Дорога перша. Дивно воно у житті влаштовано. Ця думка не полишала Валентину. От, здається, випадкові речі. Аж ні. Нічого випадкового. Зовсім випадково. Випадок її оцих людей в її оселі. Зовсім не випадково посадив за цей стіл. Довгої розмови за столом не вийшло. Те, що залюбки ділилося на трьох, на чотирьох ділитися перестало. У присутності Віктора Марк'ян заморозився, став офіційним і неприродно напруженим. Валя обмінювалася з Віктором таємничими поглядами. Та їхнє спілкування тільки цим і обмежувалося. Щойно почало сотеніти, Анета підвелася. «Вибач, Фалюшу, але ти знаєш, я мушу йти. Дмитрик холодний. І не хочу я надовго залишати його самого. Нашому хворому полегшало. сестра біля нього, так що все гаразд». «Цілодобовий пост прийнято», – віддала жартома по солдатському честь Валентина. «Завтра я забіжу після роботи. А ви, Маркія Антоновичу, намагайтеся менше рухатися. Полежте трішки. Хоч раз у житті». Гляну на нього очима, повними справжньої жіночої, непідробної, а не професійної турботи. Марк'янові стало тепло, десь аж під грудьми, так, ніби він проковтнув ліки чудодійний еліксир ласки і піклування. «Гаразд, лягаю!» І він знову простяг свої сто вісімдесят на розкішному широкому дивані. «Бачите, як слухаюся?» «Антуанетто! Едуардівно! Спасибі вам за лікування! І дозвольте поцілувати руку!» Антуанетта завагалася. Щось у цьому було надмірне. Не вкладалося у стосунки «Лікар – хворий». «Антоанетто Едуардівно, підійдіть, зробіть ласку. Мені лікарем звелено лежати, ото я й лежу», – капризував хворий, який зрозумів переваги свого становища і в нахабний спосіб почав їх використовувати. А ще звелено турбувати. «Не турбуйте хворого, подайте бідолашному ручку». Валентина дивним дивом чудувалася, таким вона ніколи Маркіяна не бачила. Навіть уявити не могла собі, що він здатен на такий тон, на такі слова. Вона знала Марка так давно і вважала настільки старшим за себе, що аж просто старим, а отже і виключеним із кола стосунків між чоловіком і жінкою. Такі старі люди, яким вже минуло 30, а то й 40 зазвичай, подружнюють дні у спілкуванні, обмежені власною, розповнілою до потворності чи худою до жалю жінкою, вбраною у придбаний на дешевому ринку балахон без кольору, форми і стилю, розмовляють тільки про дітей. Їхні потреби, проблеми, часом про якісь хімчистки, про якість хімчистки чи прального порошку, а також заклопотані кількістю видобутих із шухляди грошей. На концентрацію солі у вчорашньому борщі, обговорюють лише ціни на олію, Характер печії після перепою і нестерпну вдачу сусідів з горішнього поверху. У стан збудження їх може привести лише вдала заміжжя дочки, старого товариша, чи придбане ним нове авто. У такому стані вони перебувають довго, переживають його натхненно і глибоко, та доходять до оргазму раптово і колективно, щойно дізнаються, що зять виявився алкоголіком, а нове авто розбите ущент у дорожній пригоді. Ото й усі переживання, на які здатні оці старігани, яким перевалило за 30, Коли Валі самі перевалило за… Вона відсунула термін непридатності до спілкування з протилежною статтю, кудись у цілковиту старість, у вік полуденний, до 50 і далі. Маркіян виглядав цілковитим утіленням цієї теорії і раптом. «Так, старий кінь борозни не зіпсує. Ото дає вуйко». Ручку він бачите, цілуватиме. Сивина оборуду, а біс ребра рахує. Аж гайгуде. І чого тільки не вимагає від лікаря клятва Гіппократа? На які жертви не доводиться йти задля порятунку життя ближнього? Антуанетта чевно підійшла, подала руку. Важко, майже смертельно хворий, негайно звівся на ноги. Мало не підскочив, узяв її руку, свої. низько схилив голову і припав вустами до пальців. У ліпших традиціях рицарських романів.